Чому з тобою ми не хвилі? Удвох за руки б ми взялись і вкрай щасливий полетіли, де ждала нас любов колись. Чому не птахи ми з тобою? Ми б не нудились на землі, А над горою сніговою з ясними хмарами жили. Чому ми досі не здолаєм свого минулого забудь? Ми б щасті чистим і безкраїм Могли б як в морі утонуть. 1905